av fanboy. Någon som är totalt hängiven ett enda ämne eller hobby. Ofta till den punkt att det kan vara ansett som besatthet. Det här är beskrivning för oss alla. Alla som har ett intresse som i sin tur ska vara suget kunskap är en fanboy. Och den här, fan, äh, den här podcasten är för alla de där fanboysen där ute som kovrar efter just film, spel, tv och spelutveckling. Helt enkelt till alla okända fanboys -tryck. Välkommen till Annon Fanboys podcast. Eh, jag heter Fredrik Olsson. Hellboy-fanatiker på högsta nivå. Verkligen kod här så att säga. Och eh, med oss har vi även eh, Danny Bengt Larsen. Eh, extravagant söndag, söndagspitsenörd söndags av högsta norska militära rang. Det vill säga korpral. Hej! Och så tillika har vi även med oss Max Lövström, en tjånen älskande anime-lover som märkligt nog säkerligen någonstans ändå älskar Sailor Moon över allt annat. Och så såg jag <laughs> Också har vi även med oss Robert Larsen. Vad vill du? Jag slåss mot monster. Eller som vi brukar säga, nörden vars prat kan få även TARDIS insida att kännas alldeles för lite. Wow. Den har jag jobbat länge på. Ja, ja jag känner det. Den där har det det du suttit på ett tag nu, känner jag. Då, jag har en hel drösen här som jag kommer dra över hela säsongen. Det kommer bli en lång säsong alltså. Det kommer bli en lång säsong Jag tror jag avstår från nästa vecka Hur som helst Vi kommer idag ha en En liten podd då det blir just betoning på liten, För vi har alla kanske lite arbete att gå till Imorgon bitti uh, Alla Max som kommer sitta och spela spel resten av. Jag har arbete imorgon Vad tror ni om mig? Att du spelar spel och, Jag är bara så är det så att några här kanske känns lite avlägsna ibland så är det för att två av dem sitter med Final Fantasy XIV medan vi pratar. Kommer in och stör så är det. Mm. Ja, är det men eh, det ska nog gå bra ändå. Eh, och vi har lite få spelnyheter och vi tänkte dra igång med dem på en gång. Första lilla mininyheten som egentligen är bara för att störa upp lite för alla Xbox-nördar. Xbox One dröjer. Så, nu tar vi den och går vidare. Uh... Ja, men, men, men, vad är det här för något? Ja men det är lugnt uh, Microsoft har ju sagt nu att det, det kommer ju inte komma till Sverige i år Men det kommer till 2014 Och de säger så fort som möjligt inom det, var ju, det var ju att förvänta sig egentligen Med tanke på de extremt stora förändringarna De har liksom börjat, tvungna att gå igenom Det hade ju varit ett skräpkonsol om de hade kommit ut för tidigt liksom. Om alltså, det kan att göra en att säga att ingenting funkar. Det är bättre att säga att det alltså max. Funkar, max. Inte. Grejen är ju den att det är specifikt att utav de 21 länderna som de utlovade att de skulle komma ut så är det bara 13 stycken som får den alltså, i nu när det utlovade datumet, i år. Uh, resten av oss, vilket oss alla oss här i Norden, får vänta till nästa år. Så att den kommer komma ut till 13 länder och vi de andra får tyvärr stå och vänta lite grann för de har inte riktigt så att det räcker till till så alltså. Ja, de har inte hunnit fixa till av. alla, alltså. Nej. Men man kan väl importera från England, då? Precis, då för att den, de kommer ju, kom ju ut nu att den är faktiskt... att uh, Xbox... Xbox... är ju faktiskt... <laughs> Xbox Ja, jag vet, jag hörde det från förra veckan. Nej, att exponen är regionsfri till skillnad från vad de har sagt förut, att den är ju inte regionskodad längre. Utan att man kan köpa från utlandet och de har ju till och med lagt upp hur man ska göra för att importera med spel och sånt där, med sin mm. profil och sånt. Har de lagt upp på sin hemsida, ska det finnas information ju. Hur många tror vi kommer att liksom köpa det i, från andra länder? Då? Ja, det beror på hur Microsoft-kvot man är, liksom, Man måste verkligen ha för att kunna få achievement på dräkten, ju. Den här day-one-achievement, ju. Men, alltså, jag tror inte att... Jag tror att folk kommer vänta faktiskt. Jag tror inte det är så jävla stress... Har man bestämt för att köpa en Xbox One, så tror jag man väntar tills som kommer på marknaden i Sverige. Jag tror att det är väldigt få som kommer att liksom vara så här Hå! Måste ha, måste köpa, måste ha den på dräkten. Precis. Jag måste jag tror... ha min nu! Ja, då får du nog vänta lite vad Till skillnad från Playstation 4 som är det ifall man inte har bokat den nu som vi pratade i förra veckan så är det en mm. fullbokad då får man helt enkelt vänta tills den kommer så att, jag tror inte det är någon stress jag tror att när det kommer så kommer det och då köper man helt enkelt. Alltså jag känner att jag jag var faktiskt ganska glad när jag hörde den här nyheten för det betyder att jag kan vänta Uh, då, då behöver jag inte känna den här pressen att om jag måste köpa det här så då kan jag inte till nästa år och spara upp för, pengar tror jag. för mig spelar ingen roll för jag har redan sagt att jag kommer inte köpa någon gång förrän efter min födelsedag nästa år någon gång För då, tidigast då har jag sagt i april april så efter det har jag sagt att då kommer jag väl köpa, jag kommer inte köpa i år och nu när de har blivit uppskjuten så tänker jag så här, ja bra då kanske de har fått fixa lite Kings innan de kommer till Sverige i alla fall. För De som får nu på direkt men de kommer att ha några månader på sig att, att det här måste vi patcha eller det här måste vi fixa i programvaran för det är så många som har problem med det här. Det är de där första månaderna där jag tänker att det spelar ingen roll. Bra sagt, Annie. Tack, jag vet. Ja, det du? var ju Annie. ganska bra sagt faktiskt. Um, jag, jag lyssnar tänkte, lite, jag spelar. Games for Windows Live, vad var du sa som hade hänt eller skulle hända där nu? Uh, den ska de, de ska stänga ner den servicen Nu uh, uh, ja, Den det här det Windows Live-tjänsten uh, Inte för att det är så många som kommer, Sörja För att Jag tror det enda Jag försökte, jag bror bro min försökte kolla och jag bara, Vad har vi för spel? Vi har ju något spel som jag spelar med dig Fredrik, ju, där som du och jag kräver Och spelar det här bilspelet Ja, oh, Flatout ja. flat Och Halo 2, det är de enda spelningarna Kan komma på som jag har på Games Windows Live Så jag tänker så att jag kommer inte direkt Sörja Alltså man, eh, grejen är den att man kan fortfarande spela, alltså via, de tar ju bara stäng ner, du kan inte köpa nya saker, men saker du har eh, köpt och sånt, där kan du fortfarande använda och sånt ju. Ja. Det är Precis. bara att köptjänsten försvinner. Och att eh, poängen försvinner och att det kommer att bli pengar sen ju, men eh, det här var ju också en diskussion att det att de kommer att integrera på något sätt i den ny, nya uppdateringen som eh, vi kommer att ha till Xbox här framöver nu i höst. Och sen mm. att det blir integrerat mer i Windows eh, 8 systemet. Att de gör en... De tar den gamla tjänsten och lägger upp i en ny tappning. Mm. Ja. Det, jag, jag är lite nyfiken just hur de... För mig så är det... Det, det stora plusset med Xboxen är just um, den här... Uh, att du har uh, allt från uh, dat datorn upp till din liksom, Windows Mobile, om du nu har en sån, till Xboxen och kan liksom ha allting... Ihop som en slags enhet liksom. Jag tycker jag är lite småkult så där När det blir liksom uh, det blir unified. Ganska, det är ganska smidigt. Så nu kör ju på mer eller mindre samma operativsystem. Så mm. det är klart. De har ju försökt gjort en sån här universell. Så att allting ska, det ska vara smidigt. Men det märker vi först att det blir. Typ i någon gång i nästa. Nästa halvår. Alltså mm. näst, i nästa år då. det första kvartalet hur det blir. För det är då vi kommer se. Då kommer det få testas ju. Precis. Uh, ja. Hmm. Jag har väl egentligen mer nyheter faktiskt. Men jag har några korta liksom. Uh. Det är ju de här ryktena att uh, nu Gamescom på, börjar ju den 20 uh, uh. där va. Och Microsoft har ju sagt att de har något exklusivt att visa upp. Men frågan är vad det är för någonting som de har i den det, ifall det är Xbox eller ifall det är något annat med operativsystem eller något annat spel, stort spel. Det är ju fortfarande det som är Kan de ha något och... IP som de vill visa upp kanske? Vi kan ju hoppas att det är ett nytt IP för att de behöver ju någonting för att konkurrera lite grann med Sony där Eller tror du det börjar bli dags för Halo att visa sig mer ny, ny trailer för Halo tänkte jag precis säga <laughs> att... ja, frågan. en riktig det... trailer för Halo menar jag det var Precis för att så det, det Halo som var är ju inte Halo, vad blir det, Halo 5 då Utan det här var ju något helt annat de visade upp ja. Det har vi ju pratat om i tidigare podd ja. Men, äh, det är för... nej, men de hade ju en teaser för Halo 5 Hade de ju uh, Med Master Chief Han var typ på, han... Nej, han var på sand uh, uh, så att, uh, uh, det, det fick... Fortfarande Det var inte Halo 5 jo, utan det var var ett... det. Nej nej nej nej De har jo. gått ut och sagt att det är inte för Halo 5 Utan det är ett annat Halo-projekt Som de håller på med Men, men det, var det var ju Master Chief Han är ju bara med i main-serien Ja men det är alltså Gud De har gått ut och sagt att det är inte Halo 5 som visades upp där utan det var liksom en teaser för något framtida halo men det är inte Halo 5 som de visade upp. What? Yes. ja. okej. Vad sa då? Jag mig. <laughs> Ja, äh, vad, ja. vad har vi mer för något annat? Kan jag ta något sen för kanske du inte intresserad över äh, det här att Wolverine-författaren nu ska göra manus till Assassin's Creed-filmen? Äh, har nu blivit bekräftat i alla fall. Så då är frågan äh, kommer det bli bra? För er som har sett Wolverine tycker ni att det är ett bra val i så fall för att göra en Assassin's Creed-film? I Mitt fall så jag måste se Wolverine innan jag har något att säga. Han, om han sa att de som har sett. Men det struntar jag fullständigt. Till. Nu ska inte vara så Peter. Tyst med det nu. Tyst med dig själv, va? Ah. Mm, mm, äh, <laughs> äh, um. Men om jag får säga personligt själv som Assassin's Creed fan äh, Så hade jag hellre sett att det var någon av dem som har skrivit Till spelen var med som Delskriver, alltså att de gav ett, ett script liksom, sen får han liksom skriva om till filmformat såklart, det är skillnad på att skriva till spel och sen skriva till filmen. jag skulle helst se att de som har skrivit originalspelen var med att också skrev, alltså en del mm. av truppen. Ja, de borde åtminstone vara involverade tycker man. Man kan ju tycka det, eftersom de har ju liksom, det är de som har gjort, jag ser manus i spel är liksom som är stommen för, det. sen är spelmekanik och sånt. I, det har ju ingenting med. Om storleken inte fungerar, då fungerar inte spelet i största allmänhet, anser jag. Jag hoppas på att det blir bra. Ja, vi, har ju, vi får ju vänta tills juni 2015 med Michael Fassbender. Så, mm, är Ännu mer release för sommaren 2015. Jesus, jag kommer inte att ha några pengar då. Den, den, den sommaren verkar allt mer sjuk, alltså. Det, det blir att man får, man får helt enkelt ta väldigt mycket ledigt då, för att det är så mycket som kommer då, så ja. Men det här är ju varit lite snack om, om man bara ska gå ifrån ämnet lite, men just det här med att det har varit så mycket blockbusters under sommar har gjort att en del filmer som är blockbusters inte har gått bra. Mm, um, som till det, exempel det för... Lone Range och sådana, och andra sådana här riktigt produktioner har inte gått bra. Egentligen det en av få som faktiskt går bra är ju egentligen den som du ska prata lite om sen som du har sett, specifikt mm. yeah. um, Annars är det många som har gått väldigt dåligt faktiskt. Men det är just för att det är en sån konkurrens som... Precis, det har ju varit sånt väldigt pressat schema här nu på, på vår och sommaren här nu. Det har ju varit så grymt mycket film egentligen. Så att det känns ju för att hålla sig ajour med alla, alltså se alla filmen så måste man nästan gå. Minst en eller två filmer känns det i veckan ibland, så man bara, jag har inte sett den där shit, jag måste gå, den där vill jag mm. också se. För jag så har jag sett precis med filmer som jag tänkt att jag skiter i att se dem nu det är, det är så mycket film som man vill se så jag väntar istället och köper dem på de filmer som jag vet vill ha. Ja, jag var ju tvungen att göra det och det är därför jag, den filmen jag har sett i veckan, det kan jag lika likadant säga nu, det är Iron Man 3. Mm. Och uh, det var en film som jag hade egent... velat sett på bio men som faktiskt aldrig blev av för det var antingen det ena eller det andra som, som lockade samtidigt och då blev det bara inte den liksom. Så... Mm. Men, men uh, ja, vi får se hur det ser, ser ut då 2015 om de drygar ut det på något sätt eller... För, förhoppningsvis får man hoppas att de skjuter På lite filmer så att det blir sensommaren Slash hösten istället för att ta allting För man, man kan inte köra allting Och tänka liksom att det är klart de hinner gå och se För de, får, för de bara tar det år som exempel Så det kommer nog behöva sprida, sprida var söder, alltså, Det var ju många som Faktiskt uh, Gick betydligt då sämre Just på grund av att det var så frekvent med blockbusters liksom. uh, Enligt vad jag har hört uh, Från nyheter och liknande och det, det bör de ju ta i tur med. Jag menar, det är klart att de riktigt, riktigt största säger att Star Wars kommer 2015. Det är ju ändå mm. en film som så många verkligen väntat på. Men exempelvis Marvel-filmerna säger att vilken bara som skulle komma? Mm. Eh, Day's mm. of Future Past. Excellent. Yes. Eh, det är ändå ganska många Marvel-filmer som kommer. Så där blir det mer att jag nu antar, eller spekulerar mest då, men jag antar då att. Säg folk kommer liksom, ja ska vi ta den eller den eller den? Ja, vi tar den. Och så alltså, kanske inte blir rex men liksom. Det kanske blir någon annan. För de, de, de har ju ganska gott om att välja mellan det. Och sen har vi ju Män och Stil 2 och så vidare och så vidare och den som du nämnde nu. Så det. De får nog mm. dryga ut över hela året faktiskt. Det blir lite mycket där Det känns som man liksom varje vecka kommer få gå på bio bara för liksom hänga med. Just det, just det för jag tänkte just det för, för, för jag normala människor men, alltså för, som för min del exempelvis då det är ju inte att jag går typ så ofta utan jag, jag väljer ju ut min film då. Och under sommaren vi kanske gick högst två gånger och ena var för ungarna skull så det var egentligen bara en gång som jag valde själv liksom sådär. Uh, och uh, det är ju många som har det så då får de välja ut den och då, nu känner de jag av det liksom på sommaren att om man kör så där hårt då, då riskerar man att tappa väldigt mycket pengar istället. Det är bättre att ta lite mer på de här outnyttjade månaderna som typ säga september oktober och uh, typ mitten på våren där. Ja, jag, känner, jag känner att det blir mycket sånt där för jag känner att jag har varit på en, minst en bio nu en film i veckan nästan på senat. Ja, det har blivit lite, grann så känns det. Men, nu, nu kanske vi ska gå tillbaka. Det var ju faktiskt spel mm. vi pratade om. Uh, jag kan ju ta lite Vi var ju inne på Gamescom här. förut. Och uh, PlayStation 4 ska vi också nämna att de kommer säga exakta datumet för när, när det ska släppas. Alltså är ju en konferens kommer ju säga när exakta datumet släpps ju så. Uh, det är ju det största annonsering de ska ja, ha. Ja, och det kan bli lite en game, game, game changer, så att säga. Uh, sätter de ett riktigt bra datum där och nu med Xbox fram. Jag menar, säg att de släpper nu. Ja, vi släpper den 26 november. Ja, ah, fine. Mm. Det är liksom slut på enheter då i början på november. Sen bara mosar de ut enheter framåt jul. Då får de en ganska bra försprång. I alla fall i Europa. Ehm... Uh. Om någon nu ska se till marketing. Alltså för att försöka sälja då till... Um, jo, till vi hade, hade ju den här år. diskussionen i förra veckan. Ju det här om, mm. med alltså. Playstation 3 och Xbox 360. Om vilka som kom först. Och det känns ju som att uh, här i Europa i alla fall. Så kommer ju Xbox ligga efter det som Playstation 4. Har i alla fall ett, Nu de ska ju sätta ett datum i år. som de kommer släppa här ju. Och som det redan är slutsålt, så... Ja, marknaden säger ju sitt där ju. Plus också att eh, de har ju diskuterats om att det ska komma en sån här bundle med eh, Playstation 4 och PSP Vita. Då de har sänkt PSP Vita, men jag tror det var, inte ihåg, för det var 50 dollar som man får och, och då Playstation 4 sänks Så att det riktigt blir uh, 500 dollar tror jag för, bu för bundle pack. Yes, det är alltså, ryk det är alltså ja. ett rykte som går Men att det är, det är ett väldigt bra pris I så Ifall det nu stämmer så kommer Då är till och med jag sugen på en För det är en väldigt bra De har ju pratat om att de ska integrera liksom, Att spel från Playstation ska utgöra kunna fortsätta ja. spela på PSV-vitan Så det är ju väldigt bra erbjudande Man kan hoppa... Man kan hålla tummarna liksom, Och så, så slänger du in Nino Cooney Då köper jag den på direkten så. <laughs> Ja, förutom att det är till Playstation 3 Jo, jo men då får vi konvertera över för Fan. Eller du, mm. det kanske de inte behöver Med stream, vad heter det Nej, precis. Det borde finnas på den på direkten nu. Så, så, ja, det ska nog bra. Men jag har sett att ni och finns ju för ganska billigt att köpa. Så du kanske köper den nu och sen köper du Playstation 3 senare. När de, när de kanske förhoppningsvis går ner i pris. Ah, jag har is i magen, det är inga problem. Jag kan vänta. <laughs> jag är inte så jävla... Alltså, jag tycker det är bara kul med den här kappröstningen. Liksom, att det blir som fight här, liksom. Det där jag är jo, som, som refereras till Nintendo och Sega i föregående podcast. Ja. Att det, det är ju verkligen det här, att som vi sa, att det är vi som kommer gynnas av det här. Men jag har mest tänkt, som, ja, jag var lite inaktiv förra delen, men vad jag funderar mest på det här är ju hur mycket... Microsoft, hur mycket som egentligen är sanning bakom deras kampanj att var allting, alla de här grejerna som de, de har nu gått och vänt sig helt om på ifall de verkligen var implementerade i själva konsolen eller ifall det bara som de ville ha och sen har de märkt och körde att vi säger att vi har det här men sen har de hört reaktionen och säger så här nej nej då säger vi inte att vi har det för att vi har inte byggt in det egentligen men det var liksom att vi ville ha det Um, so. Det låter ju väldigt konstigt att de skulle ja, men göra alltså, det här. Ja men om du ska ta rent från marknadsföring uh, där så är det liksom Vi vill ha de här grejerna skulle vi vilja ha för då kommer vi få mer kontroll på det här men att vi vet att De troligtvis kommer inte tycka om det för att de kan ju, de kan ju själv se att uh, Kinect Det är inte en käft, det var utav, uh, jag kollade upp 75 var 75 uh, Var det 75 miljoner eller vad det var från så var det bara 25 miljoner som hade Hade köpt in Så en tredjedel var det, var det som bara hade skaffat, köpt Kinect så det ser man ju att det är inte så stor många som vill ha det egentligen no. den större marknaden säger liksom Kinect, nej tack och nu har de implementerat bara för att man måste ha den ja men det är ju Microsoft Way liksom. det är, ser bara Samt... på alla Windows så liksom, måste följa med datorer det mm, precis. och sen, sen är det här också att, att ni måste ha alltid online och, och, ni kan, och Kinecten det där att ni, vi kan tyvärr, ni, nej tyvärr, den måste vara igång hela tiden för det, det fungerar inte i alla fall så vänder de på kappan där att nej, nej, det är klart, ni behöver inte ens plocka ur en låda man bara, äh, okej okay. det fungerar inte och nu säger ni att jag inte ens behöver plocka upp den lådan uh, hur mycket är sanningen egentligen i deras marknadsföring eftersom de ändrar om så snabbt så radikalt uh, och så mycket på så kort tid då är frågan, hur mycket hade de egentligen byggt in i själva boxen Alltså det är ju möjligt att, att de hade byggt in mycket, och, eller i alla fall haft det Redo att bli imple implementerat I stort fall Men eh, att de snabbt som 17 bara Nej, nej, nej, okej okay. För de måste ju ha haft ett, ett team som har suttit och kodat om Allting i skiten för att de säger att Det fungerar inte det här, då måste de ju liksom snabbt göra om så att Det fungerar utan att vara online hela tiden Det är ju en kodning där ju Och sen att det fungerar inte utan Connect. Och nu behöver man inte ens plocka upp Connect Det är en massa kodning där igen Så det är ju frågan ända fram nu tills i fall Hur mycket de kommer vara något att göra om i själva boxen Ja så. Ja, uppenbarligen är det är mycket som händer med Microsoft. Ja, alltså jag är bara nu fick nu på Gamescom vad de kommer att säga för nytt liksom så man kommer att säga så här. men det, det var ju inte att ni vände kappan en gång till för att det är allt de har då är det nästan frågan så här kan vi lita på dem att Ja, man förväntar sig inte. nästan att det ska bli någonting mer som nu bara switchas. Totalt. det kommer vara så här dagen innan det släpps så när <laughs> vi skojar bara allting som vi sagt skulle vara med jag är med nu. Ja, jo. Ja, man funderar vad de mer ska göra ska de Kommer de sänka nu priset på guld medlemskap? liksom bara för att kunna matcha lite grann Med eh, vad Sony har Ja vi sänker priset på konsolen Ja jo ja, helt Eller helt enkelt bara ge oss en konsol Utan eh, Kinect För det är det sista nu som de inte har vänt kappan, att du, Man måste fortfarande få med den där skiten även fast den inte används ju Då får de ju ut hundra dollar automatiskt där På, på det ju ja. Men det är fortfarande väldigt irriterande. För jag tror ju att längre fram kommer de släppa en konsol. En sån här som en Xbox One Slim liknande variant då i så fall. Utan Kinect. Med förhoppningsvis större hårddisk vilket jag tror jag behövas. Det ska bli väldigt intressant att se vad de kommer. Men för några ha utannonseringar på Gamescom. Det skulle vara numera den 21 eller 25. Mm, och jag tror att på... Vad var det? Tjugonde nu så skulle Sony ha sin eh, konferens där de skulle utannonsera datornet i alla fall klockan 21 tror jag det var, om jag inte minns helt fel. Mm. Och det, var, det blir väl nästan... För det är nere i Cologne. Det är, väl, är det Tyskland eller? Köln. Nej, Kolonne. Eh, ja, ja. Jag det tänker Cologne. Tyskland eller Frankrike är väldigt dåliga på geografi, men... Någon av dem jag skulle väl anta att det är i Tyskland i så fall, för det är där vi har vårt ett stort gamersäte ju. Jo, nej det måste ju vara... Men det kanske är kul. Jag måste... Ja, vi, vi, vi kan gå vidare för Microsoft och det kommer diskuteras i nästa ja. vecka, för då har vi haft Gamescom. Men då kan vi snabbt hoppa in till den här som jag berättade för er förut, om den här Saints 4-spistalutgådan. Ja, <laughs> Uh, Saint Joe 4 Super Dangerous Wad Wad Edition som i Sverige kostar 6,5 miljon kronor. Ja, men man kan faktiskt dela upp betalningen på 208 000 kronor i månaden om man vill. Pre Precis, men... <laughs> Nej, men då kan jag köpa den, definitivt. Och, och det är fraktfritt. <laughs> Ooh, Vad får man med på den då? Gud, det, är för mycket alltså det, det, det här är ju det mest osannolika. Man, vi kan ta lite kort. Man får såklart spelet. Vilket är en fördel Va? kanske. Precis. Man ska få en life-size replika av dubstep pistolen som följer med i spelet. En dag som man får vara på en spionträning. En, en resa ut i rymden. Man får plastikoperation så att man kan se ut som honom eller sen var det att man skulle få en Lamborghini också. Ja just det. Lamborghini eh. Gallardo. <laughs> sen var det som det är så mycket mer andra så det var någon så här eh, vad var det för någon medlemska medlemskap ett års medlemskap i någon sån här bilklubb mm. man bara okej. Okay. Men sen alltså, massa de här grejerna känns så här okej, okay, vem lägger ut en miljon dollar för det här. Finns det säkert någon? Ja, det finns säkert någon. Det finns många miljardärer som köper massa skräp bara för de kan ju, men... Ja, egentligen, alltså... Nu, jag trodde först när jag såg det här att det var typ av ploj, att det var typ aprilskämt lite för tidigt, eller för sent om man så mm. tänker men... Um, om det nu är på riktigt så är det ju ganska kul ändå, för jag har aldrig sett något annat liksom, spel eller spelföretag som har det här. Och det är klart att får de genom att folk köper det så pass... Så att bara tio stycken personer köper så är det ganska mycket pengar ändå. Liksom. Alltså att det finns bara en utgåva av den här. <laughs> så. Ja då blir det ju lite svårt. <laughs> jag tror i alla fall, för det är ändå jag har hört att det finns bara en utgåva. Men, men är det ja. då en per land då eller då? Jag har bara läst en. Alltså en som bara en rent allmänt. Så för det är i alla fall... Det är ju ganska mycket och får ju allting att gå ihop liksom ifall de har en per land Och sen liksom kommer någon och säger så här. Ah, ja, jo Nu, nu är det sju stycken personer köpt, då måste vi ha liksom Köpa in sju Lamborghinis, vi måste köpa in, sju, boka in sju stycken reserutrymden Sju, allt det där, skjuter det där Det är ganska mycket grejer som ska gå och klaffa i så fall i alla fall Men jag tänker just att det finns en på webbhallen Jo, jag vet det, det är det som är intressant ju ja. Märkligt alltså Lägger ja. de till något extra då från webbhallen då eller? Ja, fri frakt. <laughs> Gäller e-postförskott oh, eller hempaket dock? Okay. Nej, vad slå. Ja, just det. Observera, det står ju så här att observera att denna produkt inte kan köpas online. Vid intresse, vänligen kontakta vår kundtjänst. Priset som visas baseras på växelkursen. Alltså pris vi köper är en miljon dollar som sagt. Då. Så det kan ju vara lite beroende på hur kursen ser ut. Det är lite dyrare Kanske lite billigare också. Kanske bra med tusen kronor. Man har riktigt tur. Jag tror inte det spelar så stor roll. Den kostar 6 miljoner. Vilken, vilken hacka man kan göra. ja hela ah, nej, men, Går det ner tusen kronor, då är det självklart. Jag ja, det är bara slå till. Det är som hittat, ja. Men eh, om vi hoppar från de här pengarna till betydligt mindre pengar, om man så önskar... Um, jag tyckte det var bara värt att ta upp att uh, för de som gillar spel och köpa spel och framförallt spela spel såklart. Så finns det ju på Humble Bundle. Det kanske ni känner till Humble Bundle som är då ja, olika paket kan man säga. Som, uh, där en viss summa uh, går till välgörenhet. Uh, just nu så finns det på TheHumbleBundle.com Eller HumbleBundle.com Uh, en, uh, en ganska bra mix med spel och uh, det är Dead Space 1 och 3 uh, Burnout Paradise Crisis 2 Maximum Edition Mirror's Edge och Medal of Honor som du egentligen kan köpa för en dollar uh, köper man för minst 5 dollar ja, då får du även med Battlefield 3 och Sims 3 uh, det som jag har märkt för jag har ju köpt det här är ju att man får ju seriennycklar till Steam och Origin. Vilket betyder att man egentligen får nästan dubbelt upp på en, en, en del av de här spelen. Så det är extra kul om man tycker om att ge till någon kompis eller liknande. Sen finns det några indie-spel också i den andra Humble Bundle-paketet. Som även där kan köpas för en dollar eller hur mycket ni nu önskar lägga ner för välgörenhet. Och det går till Ja, till Röda Korset, Human Rights Campaign och AIDS Foundation till exempel för att nämna några. Så det är värt att hoppa ut och ta en titt där. Det är alltid kul att hjälpa till och så är det alltid kul att få lite spel. Vad värt att nämna. Ja, det är mycket man får för pengarna i alla fall ju. Ja, verkligen. Jag kände inte att något av de där spelen var något som jag var intresserad av faktiskt jag vet du berättade om det tidigare i veckan för mig jag kände att var mm. jag var, var på en liten som... jag var bara på en liten här tur jag tänkte jag kan väl ge bort något spel till någon tänkte jag. Men det var ingen som ville ha. Nej. Men det här jag tänker här tänker som inte vill ha spel. Ja. Alltså egentligen det är i alla fall bra spel liksom för rent generellt så där. Det är ganska stora titlar ändå som, som man får väldigt billigt så det är kul ändå att de gör så. Um, men det var egentligen bara det jag ville säga. Vi kan uh, ta nu och uh, runda av just det här med nyheter för det ganska nyhetstork i veckan som var det. Uh, och faktiskt hoppa över lite på hur själva spelet istället. Och då är det lika bra att börja med de här två filurerna som faktiskt nu har nyligen har suttit med ett visst spel här ganska mycket. Och jag tänker att vi börjar med han som är väldigt tyst. Uh, nej. Ha -ha. Och det fräckas <laughs> <laughs> Nej vi kan börja med Max Hur ser veckan ut? Har det blivit Final Fantasy 14 För hela slanten Eller har du hunnit med något annat också? Alltså veckan inför helgen Har ju varit förberedelse för Final liksom, Ta reda på Köpa liksom hem, tillräckligt mycket dricka, allt som behövs för att kunna hålla sig en helg utan att behöva gå ut och sånt där. Det är, det är viktiga förberedelser. Kolla igenom alla Youtube-klipp, sitta på forumet och hänga även typ en dag extra bara för countdowns och sånt där. Det var ju roligt i sig självt, men spelet är ju underbart. Jag vet inte, vad, vad, vill, vad vill ni höra? Jag menar, om det är bättre att ni undrar saker, hur saker är, för att vi får tala om alltihopa i betan och sånt där, men man får inte visa gameplay av det bara. Mm. Ja, Vi tog ju upp det ganska riskligt eh, mycket förra veckan ändå. Det var ju ingenting! <laughs> Vad tillräckligt! Det var, ni, det var bra att ni gick och talade film förut och fick jag chans att gå ut och äta lite mat. Jag, inte ätit, jag gick upp i morse. Men... Det är bra alltså, jag får en bild, liksom att du har en portapoddy och så är liksom liksom liten äh, lite kylskåp som står bredvid så du inte behöver gå någonstans. Så vi lär ju som tur inte. Du kommer få sitt sår, förfär. <laughs> Men <laughs> Ja, alltså jag, jag, på ett sätt avundas jag ändå för det, det får förundat att det faktiskt kunna ta sig tiden på det här sättet med spel. Jag kommer ihåg var det Baldur Skate som hade de här roliga meddelanden, typ när han hade loading screens, typ Glöm inte att faktiskt äta någonting Glöm inte att faktiskt göra någonting Ta tar gärna ställ upp Och göra lite så här Rörelser med armar och ben Jag vet att, att de andra liksom. spelar har haft det också För jag har sett det jag har ju aldrig spelat Bundeskate mm. Men det är liksom För det, det stämmer ju mycket in på På ett bra spel också tycker jag Att du har självinsikt liksom Att du kommer att vara fast här ganska länge ja Om ja, det, det någon rör på men... dig men just det att man vet att man har ett bra spel när man verkligen har det här suget. Jag, jag vill fan, när kommer då? Och nu Max säger att han börjat titta någon dag innan på Youtube och allt möjligt så här. Ja men det, ja. det har verkligen varit det jag ville spela spelet så mycket att man, liksom, man försöker få tag i spelet överallt. Och just för att de har sagt, man har liksom gett den här non-disclosure agreement att du får inte lägga upp gameplay heller. Det blir bara ännu mer man vill ha det när man inte får Oof. ha det så sitter man ju bara bland podcast och diskuterar och lyssnar och folk som har liksom alla spekulationer och sånt så att det, är, det är trevligt Jag är bara mest nyfiken hur, ifall jag bara tar och av upp spelet hur, kommer jag direkt känna sig, ah Final Fantasy är det liksom den känslan jag kommer att få direkt eller är det liksom en har jag liksom men, bara en fin om viss alltså, jag bara startar upp det kommer jag att tänka liksom Final Fantasy för jag inte vet vad det är för något spel. För jag bara startar upp det och kommer att tänka det här påminner precis som Final Fantasy. Kommer jag tänka Final Fantasy när jag startar upp det? Men tänker på att jag har spelat de flesta... Ja, jag har, på ja, har du Final spelat Fantasy. Final Fantasy förut och så startar du spelet och tänker, Jepp, det är ett Final Fantasy. Men är själva, själva spelupplevelsen, är liksom klassisk Final Fantasy eller är det liksom en... En övergång mellan klassisk Final Fantasy och MMO kommer jag liksom känna av liksom att ah, men det är precis som i vanliga Final Fantasy-stuket, I, i en MMO, då vill säga. Du ställer de svåra frågorna. Ja, jag vet. Äh... Det är lika bra att du får någonting att liksom bita tag i istället för att liksom, är fint? Jag menar, grafiken är ju bland de bästa på MMOs jag sett på länge. Så grafiken oh, skiljer sig från andra MMO, MMO äh. alltså? Är det verkligen snygga World of Warcraft? Det finns World. Kan, kan, vi, kan vi blocka Fredrik Jag vill ha svar på de här frågorna. Jo, ja, man man säger <laughs> hur, hur bra världen är etablerad. Alltså, jag, man får den här känslan liksom, att hela världen är vid liv. Liksom, den är så välgjord på själva liksom, worlddesignen av alltihopa. Det känns som att Ja, för mig, jag nämnde det tidigare. Det känns som att alla andra MMOs har på något sätt kopierat från Bob lite och tagit från lite andra källor. Men det här känns som att det är så sammanhållet och de har tagit från en helt annan källa. Så... så så jag känner i alla fall. Jag tycker att allting är väldigt välgjort i hur allt är designat. Man tänker utseendemässigt och så. Men skulle du beskriva som klassisk, alltså de tidigare Final Fantasy på, alltså själva utseendet på klassiska Final Fantasy, eller de lite nyare, modernare Final Fantasy alltså typ, alltså Final Fantasy 8 och uppåt, här stuket eller pratar vi klassisk Final Fantasy 3-6 design jag, inte tror på. Jag, vill säga, jag har ju spelat bara 6 och uppåt, så jag kan inte riktigt svara på dem som ligger under Är det lite så här SD-karaktär eller är det liksom, de ska försöka se lite mer realistiska ut Alltså, det är ju... Jag inte säga det är anime-karaktärer i 3D Fast inte att överdriven anime-karaktärer Men det har lite av det stuket skulle jag vilja säga Skulle du säga... Om vi säger så här... Ska vi, säga, ta för ska vi säga att det är alla Final Fantasy 8 Eller alla Final Fantasy 9 versioner? På så sätt så liknar det mer Final Fantasy 8 Det är mer liksom... Det är verkliga proportioner och sånt där Mm, mm, mm. Om du tar nej, du, Små folket Men de är bara roliga att titta på så. <laughs> Men, jag, men ihåg... jag känner att Jesus <laughs> Jag kommer ihåg när jag spelade när jag... Det var ett av questen och man, Det dyker upp någon jävla alltså han, Vad är han för någonting? Han måste vara en jävla boss eller någonting Över ett gäng eller något sånt där mm. Och han är, han är en av de här små folket, Vad heter de? Lallafels yep. ja, Och han har en han har mustasch och det ser så löjligt ut och det... jag, jag, satt alltså i... jag satt och pratade med Max När jag satt och spelade det Och jag började bara garva Direkt Och Max säger till mig Ja men det är rätt reaktion att hata det när du ser honom så Ja men det var liksom det jag hade förväntat mig Så att, uh, vad är han kommer? Han kommer i typ lila robe eller någonting Och så har han så här uh... Mustar som verkligen curlar ut så långt och sen har han ett rak, Han ser ut som en typisk så här bad guy. Han har en liten så här tun musch och sen är så lite så här trekantskegg har han. Det är så här typisk eh, old school bad guy-skägg. Alltså, han ser så löjlig ut, gör han, att jag, jag kunde inte hålla mig förskatt alltså. Mm, jag säger också att av de, de små i. när man har liksom armor på de små folket i alla fält. Det ser ut som ett litet barn som går ut på Halloween för liksom trick-or-treat och liknande Okej, okay. men då vill jag komma på lite på gameplayet då. I själva stridsmomenten är det typ Free roaming eller liksom sån här statiskt Du står på ena sidan, eller klassiskt Free roaming Det är lite utan det nyare stuket Ja, ja det är men alltså, det är, är, livs, är, så det, så är det typ som Final Fantasy 13 stuket på uh, fighting med att du väljer nej, nej, alltså, specials och sånt. Det är alltså, det är alltså monster du ser ut i världen så ska du springa upp till dem och slå dem. Så kan du bara springa därifrån om du vill det. Alltså det, det är precis som är vanligt en Alltså Det är inte så att du går in i en, i en fight. Scen, liksom, utan det, är alltså... det är lite med en besvikelse tycker jag i så fall för ja, där det skulle ju aldrig funka typiskt. Jag tror aldrig det skulle funka på ett MMO. Det skulle vara så instanserat att du skulle behöva ha ett färdigt part eller du själv som springer runt i världen så du skulle bara se folk springa runt i världen, Så skulle de plopp försvinna och vara fight och så, för att du kan ju inte kunna se fighten på så sätt för att ja, det hade inte funkat tekniskt men det vore coolt ifall var coolt i när du börjar slåss med någon så kommer du upp den här lilla ksk liksom och sen liksom fejdar lite grann så men sen så fortsätter man och kan springa därifrån Det vore rätt coolt egentligen. Det skulle bli jäkligt irriterande när du grindar boven så bara god <laughs> längs, god <laughs> ja. <du> längs. <laughs> ja, ja, men så är det ju liksom i spelna. Sluta be om sådär löjliga, idiotiska saker. Jag menar, du har ju allt du redan skulle behöva. Till exempel, varje gång du är upp i level så spelas ju liksom victorymusik här. <skratt> ja, då jag, då är det och och Chocobo-låten finns också när man, när man rider runt på en Chocobo. Uh, Okej, okay. quest och sånt. Är det någon sån här vanliga WoW-questning? Uh, eller är det liksom lite inspiration, Final Fantasy typ, gör de här sakerna, eller är det bara samla vanliga, gå och samla ut de här gå och prata med den här alltså klassiskt, eller är det något speciellt? För det måste ju särskilja sig lite grann att lite så, här, så att det inte är som alla tänker, det finns som vilket uh, uh, spel som helst, ja. Alltså, för en som faktiskt har studerat game design och sånt, så är det en svår fråga, för att jag säger det är som alla andra Quest, men av någon anledning så är alla intressant att göra. Jag tror Rob sa det också, vad gjorde Quest? Men Det känns som att det är någon mening till dem mer, men jag kan inte riktigt bestämma varför känns de här meningsfulla att göra istället. Ja, jag, satt, jag gjorde ju jag mina basquest gjorde jag när, och Maxi TV sprang runt och man typ ja, men ta den här grejen till det här stället och få det kollat liksom. Så här, men det kändes liksom... Det, det... Jag har ju spelat några MMO förut och jag alltid kände att det var så tråkigt att göra de här, ja oh, men spring ut, döda tre stycken sådana här och sen liksom kom tillbaka eller något sådär. Men jag vet inte, av någon anledning kändes det som om anledningen som man har varit given för att, för att gå ut och göra det här kändes det fanns någon, det kändes som det fanns en mer mening bakom det än att bara liksom, ja oh, men du är nybörjare så gå ut och döda de här. Liksom. Det har lite, jag tror det kan komma av att vanligtvis när du startar ett MMO du du liksom du kastas in i en värld och du vet inte riktigt vad, vad du ska göra. Du bara ja, men jag går väl och hjälper alla i staden det är väl kanske inte det första man gör och alla andra gör det också. Men på det här sättet så är du ju en äventyrare och du går till olika guilds och du lär dig sånt. Och liksom, det är på något sätt liksom, folk förväntar sig av att det finns många äventyrare som kommer och hjälper folk. Så det känns som att du är på din platsen ändå. Det känns verkligen som att det funkar i världen att du går runt och gör alla questen. Och på, det, på något sätt så ger det ändå, ändå motivation för att man vill göra det. Men jag svänder in på det där. Hur är den överhängande storylinen? Alltså story arc liksom. Känns den logiskt? Eller är det liksom så här, Okej, okay, jag kan väl gå i god för den här står Det liksom låter någorlunda så att Du är en ny person. Du kommer till en värld. Alltså hur är storylinen i själva spelet? Vad är en drivande... Eh, Grejspet, alltså vad är storylinen? Alltså den är ju. Du har. Det är ganska bra storylinen då. Man tänker nu tänka bara main quest då. För du har ju ett main quest. Man kan dela upp det: du har main quest och du har class quest och du har liksom side quest. Eh. Jag, jag, menar, ja, precis, jag menar ju mest The basic, liksom det som ska driva spelet, alltså den större arken i hela spelet egentligen. Ja, main storyn då tänker jag, det är liksom det du mm. går och faktiskt mm. som tar dig till nya ställen om man säger, och där kan du göra små sidequests och liknande. Den är ganska bra, du har ju tre stycken startingzoner som alla sedan går ihop vid cirka level 15 lite över det beroende på vilket level du är när du gör klart den storyn. Och då går de ihop och mellan level 15 och level 20 så är det dungeon som man säger då instanser av där du går ihop med fyra personer i ett komplett party då med två stycken som är primärt fokuserade på att göra skada, en tank som ska ta all stryk och en healer som ska hålla partyt för liv. Då går du ihop med fyra stycken andra sådana spelare och gör klart liksom en instans där det bara är ni är. Slutar alltid med en trevlig boss och så. Och det storyn är helt okej okay överlag dit. Det är ju lite problemet med skillnaden mellan MMO och vanligt RPG-driven story är att storyn blir ju lite mer utspridd. Det, tänk, just, det... tänk just fråga, hur långt är det mellan själva story -arken och grinding och sånt? Alltså är det långt emellan som du måste göra småquests och sånt bara för att kunna få din story att fortgå? Alltså, det händer automatiskt alltihopa. När du väl gör din main story så gör du nästan automatiskt alla side quest. För att de är, de är placerade på så sätt att varför skulle du inte göra om du ändå var där och redan hade det uppdraget? Det jag har funnit är ganska svårt att liksom undvika quest nästan. Jag tror inte jag har missat något. Så det så är väldigt väldigt väldesignat på så sätt att det finns sidequests där och du plockar upp dem och sen när du går och gör ditt mainquest så är det precis bredvid vad sidequests jag skulle till också. Ifall du liksom en del, alltså i, själva intro brukar ju alltid ha den här liksom, introduktionen och sånt. Hur långt skulle du säga att själva introduktionen tills man liksom, får hum på hur spelet fungerar ifall man från, starta från scratch? Jag skulle säga level 10 är ett bra för att Inför du börjar ju med väldigt simpel bara. Det är liksom filmer i början och sen är det lite, lite små tutorial. Det här typiska att du går med de här knapparna. Vill du spela med gamepad eller vill du spela med keyboard och mus. och Sen går du in och sen gör du ett par quest som visar runt dig till att ja, du kan göra de här för att färdas mellan städer och du, här är alla liksom market där du kan köpa alltihopa. Och som Gå ut och döda några små level 1-fiender och sen kom tillbaka in och gå till din gild som du har liksom valt som starting gild Och sen vid level 10 så kan du då öppna sig det mer att då kan du plocka upp vilka gilder som helst. Du kan gå med i andra gilder och börja dem omlopp från level 1 vill, om du vill levla dem istället. Och sen byta fritt mellan dem. Och sen vid level 15 så då så när du följt följt mainquester så låser du upp att uh, flygskeppet att du kan flyga till de andra startingszonerna då om du vill gå med i andra gilder som finns där om alltså, man vill låsa upp wow, oh, wow, spoilers jag har inte kommit dit. Ja, men det är liksom du kan springa till de städerna också om du vill, men det är bara att liksom, man låser upp det finns ett uh, flygsköp som man kan liksom åka mellan dem och det är inget sånt där som du kontrollerar utan du får airship pass som tillåter dig att uh, flyga mellan städerna oh. okej, okay. uh, också den sista frågan för alla som har spelat Final Fantasy: så vet de att Final Fantasy är känt för väldigt långa så här dialoger och sånt. Är det mer eller det likvärdigt med andra MMO på själva dialogerna? Alltså för att Final Fantasy, om man någonsin spelar Final Fantasy-spel, vet man att man sitter ganska länge och klickar liksom nästa sida, nästa sida, nästa sida. Slutar man aldrig prata någon gång. Är det, är det likvärdigt i det här? Emot eller lite mer? Emot är det bästa för att. Du har designen av cutscenes och sånt som är väldigt, väldigt, väldigt bra Men det är ett MMO så att det är lite, du får lite småklipp här och där på filmsekvenser men... Är det text eller voiceover i själva spelet på det cutscenes? Är blandat, det är, det är voiceover blandat, okay. på vissa main quest om man säger det. Inte på alla main quest, men det är vissa scener som är voiced Okej, okay. ah, ja och det finns att välja mellan typ engelska, tyska, franska och japanska så att man får välja vilka röster man vill ha med. Så de tog med nästan allihopa. Vilket är trevligt. Så jag bytte ju till japanska och kände igen alla röstskådespelare från alla olika anime-serier och sånt. <laughs> yes. Ja. Jag hoppas att vi inte att vi slipper se en svensk version. Ja, det, det är usch. Ja, så, nej, det behöver vi jag, jag vill bara påminna om att jag har faktiskt spelat Half-Life 1 med den svenska modden när de pratar svenska i. Fy fan. Uh. Nej, usch, usch, usch. Varför inte Diablo på, på svenska? Jag har faktiskt spelat Diablo 1 på svenska på mm. Playstation vilket var ganska hemskt. Tillbaka till toppen. Vi försöker gå från Final till 14. tänker jag inte tillåta. <laughs> <laughs> jag kan, nej, så så Spelet fortsätter i alla fall väldigt bra genom och konstant låser upp Mer och mer features. Jag, var, jag tog mig äntligen förbi. Jag är vid närheten av slutet, så långt man kan komma. Man kan komma till level 20 i betan och ändå den låser upp mer och mer och mer grejer så man bara har om de det här grejen var Och bara, vad är det här, det var ju lite häftigt. Och sånt. Så Det, det ser framåt och de har ju också. Det finns ju hus för spelare, det ser jag framåt. Det har vi inte fått tillgång till för att det behöver ha en massa högre level karaktär till och massa pengar. Så det finns alltid något att se fram emot till Och även saker som man inte visste fanns där Så bara, jaha, finns det det här? Det var ju roligt så, så när det väl släpps Nästa år någon gång, borde det vara, eller? Ja, om en vecka Om en vecka, oh. så, är det det nästa vecka? Jag har ingen aning när det ska släppas Jag tror du bara är öppen beta nu, eller? Det är öppen beta och sen startar Early Access För de som har pre nästa vecka Och sen så är det Early Access i typ 2-3 dagar Och sen släpps spelet. Ha, har du gången. pre då? Jag ska ta och göra det. Lite odåligt med ekonomin nu men på något sätt så ska jag få tag på ekonomin och köpa spelet oavsett Så för er, så för er alla som lyssnar på våran podcast kommer vi inte höra av Max på eh, 2015 tidigare. Alltså det är ju bara... Det, det är, MMOs blir tyvärr lite långt långtråkiga om du spelar dem alltså 12 timmar om dagen. Det, det går inte att undvika. Spelar du ett spel så mycket så... Det kommer att bli tråkigt. Jag tror inte det går att designa ett spel som inte blir tråkigt. Fre Fredrik, Fredrik, när spelar du senast någonting tolv timmar i sträck? Dagligen? Dagligen? Ja. Det var nog många år sedan. Men det jag menar är att du får ju <laughs> dra ut på ditt spelande. Du... Ja, ja. Ett par jag är timmar om dagen så är helt okej. Okay, liksom. du, ja. du, du, speciellt om man har... Andra människor som man spelar med Det håller ju hela tiden fräscht För då har man ju någon att snacka med liksom, sorry, sorry jag glömde, för som lyssnar Robert och Max kommer vi inte höra av De närmsta veckorna Nu, vad. Va? va? <laughs> jag vet inte vad han menar, jag försöker precis säga det att Vi tänker ju spela ansvarsfullt såklart Man har ju faktiskt saker att göra på dagarna Ja också. precis det inte är ett rå, kul spel inte rå, rå, väldigt mycket att ge ja, men du får ju ta lite i taget du kan ju inte, allt allt. inte äta upp allt samtidigt då får du ju ont i magen <skratt> ja, ja. Och vi, där vi såg... dagens liknelse <skratt> Okej, okay. vad har du spelat med då Max? Ja, inte nu, jag menade att det här var den första liksom. nu kommer ju tugga i mig som en galning här bara för att jag, första gången man får smaka på det så får man ju lära sig att ta och, se och ta liksom jag tror du ska gå och ta någonting mer att äta Medan vi ändå pratar om en andra strunt så Jag hör liksom du bara mat, mat, mat Man tuggar i sig, man behöver näring. Jag kan säga så här att nu precis ni bubblade så alltså jag till diabetan också. <laughs> jag måste det var till se. måndag klockan 11 på morgonen så är den fortfarande öppen till. Wohoo. Så du är hela natten och spelade. Ja visst, ja men då så ehm, Och eh, Robb hade också kört Men däremot har du kört ytterligare ett spel Och då har ju både du och eh, Danny kört Payday ja. ja, Payday The Heist Ettan där har vi kört ehm, Nu har vi bara kört första banan Har vi gjort Så att det är mycket att prata om Skulle jag inte vilja påstå Vi har dött väldigt mycket Ja det har vi definitivt gjort Innan vi lärde oss spelet. <laughs> och även då. Mm. Jag kommer nog faktiskt skaffa det här också. Eh, Fredrik, om du, om du vill så har jag en copy som ligger. Så. Jag köpte ju den här fyra-packet. Jaha, okej. Okay. Det är så jag, jag och min bror Simon fick våra. Jaha, ja, okej. Okay. Ja, ja, morbror. Så jag ja, har en liggande om okay. du vill ha en copy. Ja, det vore skitschysst. Jag var ju yes. jävligt nyfiken på det jag köpte det först och främst för jag tänkte att vi skulle lana. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Du kan nog få något utbyte dessutom. Jag vet hur det låter. Smäll på käften. Okej. Okay. Utöver... Moving on! <laughs> payday kanske vi inte behöver snöva oss in på igen. Det är lite äldre. Men å andra sidan, nu när tvåan ändå är på tapeten. Ni kan ju beskriva lite vad, vad det faktiskt handlar om. Vad är Payday för något slags spel? Slakter, massor med poliser. Ja. Yeah. Yeah. ansvarsfullt där, Robert. <laughs> man, är man, man är ett gäng med kyvar, Ban banditer. Som banditer, banditer som ska råna banker Ja, precis Det är typ det, det är väl lite Left 4 stuk över hela på grund av man är, man är fyra stycken Och man måste samarbeta Man kan ju spela själv, men det är liksom Det är inte samma saker Och det är extremt svårt där också Även om man bara köper Normal Vilket vi gjorde, det var, ja vi körde på IC, jag tror vi dog i alla fall första gången vi körde på IC, tror jag Väldigt många gånger Ja, utan att klara av själva banan jag menar, Vi såg inte slutet på banan först Jag tror vi hade spelat, försökt igenom banan säkert 4-5 gånger tror jag. Det var först då som vi lyckades se slut Vi bara, det är så slut här, äntligen För det är så flera moment som man måste gå igenom för att man ska, för att man ska klara av banan så att det är alltid någonting, ja ah, men ta hämta den här, sätt dit den där och sen väntar vi en stund Och samtidigt så kommer det en massa polis som man måste skjuta ner Och ja, det är flera stycken grejer som man måste göra och det är alltid Men ta första banan till exempel, då ska, man, då ska man råna en bank och då ska man först, Det första man ska göra är att leta reda på bankmanagern För han har ett keycard För att man ska kunna komma in i ett rum Där ens medarbetare, The Insider Har stashat lite, vad är det för någonting? Är det bensin eller något sånt där? Det är något brännbart material eller något sånt där Och en såg Nej, en borr En borr, en borr menar jag En såg, jag tänker på en annan bana En borr och den borren då ska man använda för att ta sig in i, i Volt Eller i, i den bakre delen av banken Där, där pengarna finns Men man måste sitta dit den där borren på, på dörren Och den stannar lite då och då och Det tar en evighet jag tror, jag tror det var ett par minuter i alla fall som den, den, den går Och under den tiden så kommer det in Massa poliser, SWAT-teams Och snipers och lite sådär som så man måste hålla sig vid liv Och så, så att det, det, Och samtidigt så måste man hålla sig undan För att skjuta ner sig vid. Så att det, det tar en stund Och spelar man Vi var ju tre stycken var vi ju när vi körde och det var ju Det gick ju som det gick Men ingen av oss hade ju spelat spelet innan Så att vi, vi fick ju lära oss samtidigt Och eh, ju mer Man samlar på sig pengar eh, Genom det, gen När man spelar genom att göra olika saker Till exempel du, ja, Döda hundra stycken poliser Med det här vapnet till exempel. Och då får man en viss summa pengar Och det är ungefär som XP Och då går man upp i, i Reputation och ju högre reputation man får och Så, så äh, Kan man få man olika, mer... olika perks Ja, typ. Man får lite På olika mer, man kan få skada. Nya, nya vapen Och sånt också Så att man äh, och mer äh, Typ en ammo bag får man Som man kan lägga ner Och då kan man hämta ammo där Annars måste man gå ut och plocka från döda äh, Poliser och så För att få ammo Så att äh, det, det, är väldigt, det är rätt svårt i början är det, på grund av att man har typ ingenting och har man aldrig kört det förut så det är rätt svårt och har man aldrig kört banan förut så vet man ju inte vart allting är och det blir lite det, det är väldigt av en learning curve det att man faktiskt men den är rätt det, det går rätt bra att lära sig. Efter ett par gånger så har man ju det nere och då vet man ju, ja men okej, men då gör vi så här och så här och så här. För då vet vi, och vi håller oss i det här området så kan vi ta ner alla poliser och då är vi nära allting och så. så att det, allting som kommer ju av, efter en stund så, så lär man sig ju. Hur, är det tredje personer eller första person? Nej, första person Och hur är kontrollen, alltså styrningen på spelet? Jag tycker de var rätt bra eh, Lite udda val för lite olika grejer Till exempel om man trycker på F för att utföra actions eh, Vilket är, men Det är nog bara jag på grund av att jag spelar så mycket Left 4 Dead och då är jag där på E Men, mm. eh, men sådana saker Kan man ju ändra Men ah, okay. default settings är det samma sak att eh, springa och huka sig och så är lite... Hur är det rent ytligt så att säga alltså rent miljömässigt grafikmässigt och så Alltså det ser ju väldigt bra ut Gör. jag kör ju på högsta nivå, min dator klarar jag av det så att det ser ju rätt bra ut och den har ju lite buggar lite här och var men det är ju jag tycker att det är rätt, rätt solidt solid spel faktiskt det är... det är roligt att spela mm, Det låter intressant jag blir blivit allt med sugen för att jag sett lite angående just pay, Payday 2 nu som har ganska, blivit ganska så hyllat i många av i alla fall de platser som jag har läst så det är kul um. Jag har för, för mig att Payday 2 har också precis som Superman eller Man of Steel har också tjänat in massvis med pengar innan den ens har släppt igen. Jag har för mig på reklam och sånt att det har ju redan tjänat massa pengar på det Ja det är nog mycket möjligt Plus nu att de har ju att Payday The Heist ska bli film 2014 nu. Ja. Ja. Det finns ju en webbserie med Payday finns ja, det ju. Det är ju för to toan, ja. Yeah. Uh, nej, det blir utannonserat här nu i, jag tror var under de här senaste veckorna som det blev utannonserat att de ska göra film på den ju. Ja, jag kan se det fungerar som en film faktiskt. Det är ju det är lite, det är sån där heist. Det blir en heist movie då blir det ju. Det, det är som vet inte, Oceans 12 och sådana grejer. Årskes 11, alla de fil sådana filmer. typ. Mm. Så det blir, det blir lite intressant. Det ju kul. Ja, men uh, om vi fortsätter med dig, Norsken. Har du funderat spelat spela någonting mer då? Utan visst, Payday. Jag har spelat mer än Payday. Uh, ja, det har blivit uh, Lego, Sagan om Ringen, Le Lego Harry Potter, Disney Universal, sen Payday the Heist. Sen, sen vi pratade sist så var det ju också lite uh, left 4 dead 2 men uh, annars har inte blivit så mycket andra. alltså det blir lite spelande så där ju men uh, det är liksom sen när man kommer hem på kvällen kanske sätter sig och spelar lite grann uh, en ban eller något sånt där på till exempel de här Lego spelen väldigt avslappnande spel måste jag säga. Uh, mm. Payday blir ju på när man när vi spelar uh, vi gör lets play med Robert och Simon. Ja. Mm. Som kommer ut på uh, YouTube på, för ni söker efter Japp yep. Så kan ni hitta Let's Play där på när vi sitter och svär och dör ganska löjligt. Ja, Det har inte kommit upp, än, men det, det kommer väl den här veckan man, troligtvis. Vi får se när det är där ute. Nu måste vi konkurrera med Fanhofens 14 Let's Play. Åh <laughs> <laughs> yes, yes. Oh, Gud. <laughs> Nej, alltså förutom de spelen så har det inte blivit så mycket, men. Uh lite småspelande här och där. Vad har du själv spelat då Fredrik? Ja du, den här veckan har jag suttit i samlarkortsträsket. Oh. Men utöver det så har det resulterat i att jag faktiskt tar mig lite tid med att variera upp mitt lilla spelande lite. Det har blivit fortsättning på The DMC. Men även en del indie-titlar som McPixel, Hotline Miami och Triple Town. Och sen har jag, och det är dumt säga att man har kört lite, men jag har provat på, hur man har provat på Dota 2. Hur tycker du om det här då? Jag tycker det verkar lite småkul faktiskt, men jag är nästan lite rädd för, för att med. För det känns som att man måste ut på nätet. Det är mycket att lära sig in där. Och jag vet inte om jag har ta med den tiden. Men det verkar väldigt gediget och så. så det, um, ja, gillar man liksom Dota. Det, det är ju fan en jävla genre i sig, Dota-spel. så. Då är det bara att ut och köra. Det är bara egentligen att ansluta sig nu i och med att det finns gratis på Steam. Mm. Så, men annars då, de här som McPixel och Triple Town och Hotline Miami är ju ganska små spel som är ganska billiga ändå kanske Hotline Miami som kostar lite mer då. men de tre spelen, Triple Town det är egentligen ett litet, litet pusselspel som en slags city building med city building element liksom. man bygger börjar med att bygga bygga liksom små gräsfläckar som blir, när de blir tre av varje så blir det ihop till en större enhet automatiskt och så vidare och, så vidare. och eh, du fyller upp en, en fördiggjord karta och kan du få dem att gå ihop hela tiden så får du på det sättet större och större liksom, eh, enheter så säga. som dyker upp. men eh, det tar lätt slut och vips så får du börja av liksom. Men det är ett pyttelitet spel som som som är lite små fint och turbaserat och roligt sådär om man tycker om sånt liksom. Man ska se att båda de ser ut att som de skulle kunna bli såna va såna här mobilspel egentligen Ja, ja det, det, det finns säkert för det också. Jag menar tri, Triple Town det är liksom så här, lite sött och puttinuttigt så ja, här, ja. Ja. Det är ju väldigt grafiskt så är de ju simplistiska ifall man ska uttrycka ja, sig så. så. Det är ju ingen, är ingen sån här hård graf Men det är ju som sagt indie. Mm. Men, uh. Sen det här MechPixel, det är ju en mysko -spel. Jag vet inte för vad har tagit från krack han som har gjort det här spelet. Men, mm. Väldigt retro måste jag säga på ett utseende. Ja, film. det är ju pixlar stora som as. Alltså det, men det roliga är ju att varje typ, för det är ju slags pusselspel där du i princip under 20 sekunder ska hitta en bomb och antingen desarmera den eller helt enkelt göra sig av med den innan den exploderar. Eh, Ofta så exploderar den och då blir det en form av parodi liksom att du råkar springa bort ditt eget huvud eller att du, ja, vad som helst. Eller så eh, att du ska lösa genom att kanske pinka på bomber eller kasta den i ån eller whatever liksom. Men eh, det roliga med det att jag har nästan hela tiden så är referenser antingen till spel Youtube-fenomen eller... Eh, filmer. Um, några roliga var det till exempel Star Wars eller Terminator och där man till exempel i Terminator skulle man ta, lyfta bort robotens huvud och där fanns bomber och skulle man desamlera den. Uh, och i Star Wars uh, lilla uppdraget typ så var det att då visade det sig att bommen var hjärtat dit och så fick sparka sönder all så att man klarat av det. Men det är jättekorta liksom, minipussel bara som de är uppbyggt kring. Men jag tror de har utgått det lite från uh, vad jag har hört från typ som en parodi på MacGyver. Alltid lösa liksom, problemet med bomben. Uh, och sen har vi Hotline Miami. Det är väl typ det mer gedigna och har någonting egentligen att säga kan man säga jämfört med de där två andra. Ja, och det är tvåan som är på G där också. Mm. Och de säger att det ska vara så mycket större och betydligt mycket bättre än ettan. Ja, på. ja det blir är, det är, det är säkert så. Men det är ju liksom top-down-perspektiv med ställ för liksom extrem jävla våld. Och det har något form av storytelling hela tiden som är så här halvmysk och nästan psykedelisk. Liksom. Men... Det, det, det sägs att det ska vara liksom en slags... Att den liksom tar upp äh, nutiden och, och framförallt just läget, hur, hur man uppfattar våld och, och försöker liksom påverka spelaren på det sättet och liksom påvisa det här hela tiden. Jag tycker bara det är jävligt kul att spela. Inte, du, har jag väl jag inte låtit, du har väl inte låtit döttrarna spela det? Äh, nej, det har jag inte. Äh, hon tyckte mer om McPixel. <laughs> jag undrar varför um, men det är liksom det, det är coolt på det sättet det har bra soundtrack för att vara liksom, blipplopp ljud och det visuella hela tiden 80-talskulturs liknande liksom. um, men jag tycker om det faktiskt det, för, jag vet inte, det, nu är det inte en chef som känner till mig men för många år sedan fanns det ju en, en, en gammal enhet som hette Spectrum och Commodore mm. då för som kände till då fanns det ett spel som heter Eagles Nest som baserade på den här gamla filmen då med yeah krymtan <laughs> eh, och eh, där var också top down då gick du ju runt i, i ett slott och skulle skjuta typ nazister det var jättesvårt men skitkul och det här är exakt som det Så när jag började se, när jag satt med och för att köra tänkte jag Fan, det här känns ju precis som och då fick man jag var Varsågod på Pain i in i, i pojkrummet igen hela säga. Nostalgi -trip, ja faktiskt. Skit. Men det är framförallt att det är så roligt men det är jävligt svårt. Jag måste börja om, om om igen för att verkligen göra rätt och komma in och sen slå skiten nu då. Det är, är det är ett väldigt strategiskt spel egentligen. Ja, det det är mest att det som man tror i alla fall. Är precis, det. för det är liksom att tänka nu går han där, då ska jag slå ner honom först så man jag springa bort ja. och göra det här innan jag kan göra den sista gubben. Det är inte det bara springa in och köra på det bästa. Och det är ju mer saker man kan göra än man tror. För man kan till exempel, om, om en gubbe kommer precis bredvid dörren när man ska, där man går in, och öppnar man dörren och slår till han så han ramnar i backen. Kan man lyfta upp han och använda honom som sköld? Så de andra skjuter han först. Uh, och sen typ medjanera de andra. Eller så, kan man, <laughs> eller så kan man, om det kommer två samtidigt, öppna upp dörren så båda slås Och sen en i taget, bara sätta sig på dem och slå in huvudet brutal ja. du är. Det, är det är jättebrutalt Spelet får fem brutna tummar utav Fredrik ja. Nej, men det Jag trodde vi var spelare. klara med den, den, den där betygssystemen det är ju väldigt rått och det har ju en, en, en story liksom som går som är ganska mysko men som visar sig sen vad som att man har tagit liksom droger nästan hela tiden. Och det där, man vet inte vad som är verklighet liksom i, i, i spelets värld då. och jag tycker det är jävligt bra och finurligt. Så Det är bara att rekommendera. Men det är ju dem. DMC snackade om förra veckan så det behöver jag inte ta upp. Det är fortsättningsvis bra och väldigt ideget där. Så det är bara action hack slash på högsta nivå. Mm. Mycket action i här veckan. Mycket action. Jag ville bara ta upp det här med Lego-sagan om ringen som jag mässade till dig Fredrik. Att jag sitter och spelar spel och sen sitter jag och jag bara... Vad som så god att bara slå igång filmerna nu istället. För det är liksom det är tal från filmerna, det är liksom scener direkt liksom, tagna och allt sånt där. Och man sitter säger jag bara, slöskar jag en till tv. Jag har ju en till tv, min gamla tjock tv, för jag ska plugga in eh, spelaren till den och slå igång filmerna samtidigt som jag spelar liksom -spel till den. Yes, Götal, stunning. Järn släpp där, liksom. Jag kan slå igång soundtracket också. <laughs> ja, jag vet. Sorry. Du är en nörd. Ja, jag vet. <laughs> Det är därför vi är här. Mm. Jag tycker vi gör så att vi rundar av just den här speldelen. Så tar vi och rundar av sen med en liten kort och förkynt liten filmdel. Så tar vi och nattar oss sen. Men vi är strax, strax tillbaka. Välkommen tillbaka på Anon Fanboys podcast. Hoppas uh, alla har en macka. Ja, har ni lite nattmacka. Vi sitter i alla fall med nattmacka några av oss. Uh, och uh, nu ska vi ta och snacka lite. Jag tänkte vi tar här direkt. Jag, jag har lite filmheter och kanske mer eller mindre konstateranden. Men det första i alla fall då, regissören Josef Kosinski som har gjort uh, tidigare Tron och Oblivion. Er som möjligtvis har sett dem eh, kommer nu regissera ytterligare en science fiction film då med faktiskt Leonardo DiCaprio som producent eh, vilket är då Twilight Zone för de som inte känner till gamla serien som gick eh, till exempel på 60-talet och även, var det på 80-talet det hade ytterligare? 80-talet hade vi en, en liten reboot på den men det var inte så länge Mm. Men det är ju en ganska så kultförklarad serie som faktiskt har blivit film på tidigare. Även om det, det blir ju en form av episod, alltså blir olika små episoder i en film. liksom. Då. Men det, jag vet inte riktigt hur man ska ta sig an den som filmkoncept. Blir det då också liksom olika snuttar då? Eller kommer man försöka göra en enda stor Twilight Zone-avsnitt? Liksom, eller vad? Vad tror ni? Det kommer att bli så här mättade, väldigt mättade. Det kommer att vara så här eh, om mystiska händelser i bakgrunden för filmning av Twilight Zone TV-serien och sånt där. <skratt> eller, så, eller så blir det här klassiska konceptet några historier som binds ihop till en större liksom med lite konspirations bakom alltihopa. Mm. Så länge de får in Danny näsa där så är det helt okej. Okay. Ja, där God. kom det. Okej, okay. hur lång tid tog det? Det var tvunget, det var tvunget, det var ju nästan hela, det var, det var i alla fall efterbrytningen till den. Du ju nästan tagit sig igenom utan nästan näsa. Ja, kan vi klippa bort det här segmentet så behöver vi inte få fram min näsa överhuvudtaget, vilket, för att påpeka återigen, jag har inte en stor näsa. Nej, du har stora öron där. <laughs> Bra. Riktigt Flyg stora öron. Flyg iväg nu, Dumbo. Mm. <laughs> Riktiga jävla helikopterplattor. <tryff> Tillbaka till Twilight. Mänst. Ja, nej, Jag vet inte vad jag ty tycker riktigt. om att, Men det enda jag kan säga på rak här är att han fortsätter med soundtrackmässigt. Det som han har kört hittills så kommer det att bli jättebra. I alla fall på ljudbiten och musikbiten. death Punk har haft en riktigt bra uh, soundtrack till både Tron och uh, Oblivion faktiskt. Så. Det Men filmmässigt har jag ingen aning om det kan bli. Det, kan bli ett spektakul. det kanske blir spektakulärt. Det blir det något som bara försvinner under dagen. Liksom. Ja, för den gamla filmen kollade upp den här, från 83 med både Steven Spielberg och John Landis som gjorde. Mm, mm. Små det var tydligen uppdelat i segment så det blir säkert som mm. den gamla delen. De kommer säkert ha klassiska populära delar och sedan göra en ny tappning. Precis jag gissar mig till. Då. Var det i den från 83 som John Lithgow gjorde den som Shatner uh, gjorde i den tidigare uh, i något tidigare Twilight-avsnitt från 60-talet? Det här med There's something on the wing. <laughs> Ja, just det. ja jag tror den är med där. det är det på John Lithgow som gjorde den i 80, 83 år. Ja, det är John Lithgow som är i på den. och sen Han var ju jävligt bra i den. Det är det jag kommer ihåg. Det är det jag kommer ihåg från den filmen. Liksom, att jag tyckte att han såg så fruktansvärt rädd ut när det var någonting på vingarna. Och jag, jag måste bar bara någon. komma här och säga att det var en riktigt bra Chattner-imitation. Jaha. Ja. Sarkasm noterad. Eller? <här> ja, du kan <här> ta det som du vill. Ja, jag tar det som nummer 18. Nej, men... Fan, släng in... En, säg att det är fyra, fem olika här små filmer så kanske mer gör en uh, remake av någon gammal. Det känns som de behöver det här, liksom, för att hålla det lite uh, vin vin vinkar tillbaka till de gamla. De mm -hmm. kommer sitta och titta på de gamla på, på ett Twilight-avsnitt i filmen. Um... Om vi säger här, Twilight, uh, uh, alltså Twilight jag, jag brukar ju vara ganska återkommande och ha med i filmer eller tv-serier som faktiskt har på tv För precis, för själva bara musiken för introt är med väldigt många saker men jag påminner liksom att de Man bara, ja ah, de tittar på Twilight Show. det är liksom en sån typisk grej, det är en del av Amerikansk historik i filmen Frågan är, kommer de ju... totalt ignorera då i filmen att det finns någonting som är att, att tv-serien har funnits då? Eller kommer jag de ju... säga ja, men det är som någonting ur Twilight Zone? Jag hoppas bara om det klassiska introt med... Ja, jag, jag kan inte tänka mig att de kommer köra någon referens egentligen, för de aldrig gjort det tidigare. De har gjort remix på tidiga, tidiga avsnitt och så, men jag tror de, För varje liksom avsnitt var ju, det var ju det som hände verkligen, det var ju aldrig någon meta för sin tid eller något sånt, utan det var ju någon form av, liksom. Ja, det var ju små miniskräckis här egentligen, rysare, liksom. Så, skulle de föra in en meta där på något sätt, då tror jag det blir lätt så att det kan falla lite åt parodihållet nästan. Och det tror jag inte de vill ha. Eller hoppas inte i alla fall. Mm, mm, mm. Moving on. 84 procent föredrar 2D framför 3D. Och med det undrar vi. Dö. Uh, dörp. Undrar vi faktiskt någonting över det. Jag känner Nej. Att det är ganska klart. Ja, är ju, tydligen så hade ju SF fått massa jävla bitching om, om det här, och då hade det tagits upp och gjort någon form av undersökningar och tittar och tittar och tittar och att ja. 84% Japp yep. För att 2D Jag tycker, kan de inte bara lägga ner skiten nu? Får det är klart Bortmät Så, lyssna på färdpå Danny nu Lyssna nu, för nu kommer man säga sanningens ord 1, 2, 3 Så jag. Fuck it Precis som förra veckan Precis som förra veckan Get off my launch, you down hippies! Mm. Det var ju mer konstaterande. Ehm, ja. Men ä, finns det någon mer nyhet egentligen förra veckan som varit som är stor som behöver tas ta upp? Nej, inte direkt. Nej. Ingenting som har liksom stuck ut. Man tänker va, det där måste jag prata med någon om. Mm. Inte direkt. Det har varit ganska fattigt på det där faktiskt. Ja, faktiskt. Ehm, då gör vi så här, vi hoppar över lite till vad vi själva sett. Nu vet jag på rak harm att det kanske var lite sådär för vissa av oss. Jag vet för min del att jag egentligen bara sett en film. Jag har sett Iron Man 3. Var det bra? Ja, jag tyckte det var faktiskt den bästa av dem. Har alla sett Iron Man 3 här nu då? Vax? Ja. Då kan jag bara ta. Mm. Liksom, det, det är ingen spoiler direkt, men vad tyckte du om slutet egentligen? Alltså själva sista scenen. Ingen sista spoiler. Nej, men alltså sista scenen. Känns inte som liksom att det är, liksom så här, kommer något mer? för Jag har sagt det förut att det här kändes liksom som att det skulle vara en avslutande film. Alltså, det kan ju komma att fortsätta, men jag kände liksom att slutet var liksom så att kommer det kommer inga fler filmer. Det vet man ju aldrig. Det känns liksom som en ja, utfrågning. Jag förstår jag. inte varför du tänker så. Han slutade ju med säga spoiler. Mm, mm, mm, mm. I Am Iron Man. Ja han säger ju själv så. Jo jo, men det kändes på något sätt som om det var eh, ett avslut för just eh, Iron Man filmerna alltså, att det, det där var ja, sista alltså, Man. Det, alltså, det, det... han ska ju vara med i Avengers och så så det är ju inte, det är inte så att han aldrig kommer vara med som Iron Man längre utan det kändes som att det var någon form av final för, mm. för själva filmerna Iron Ja, -filmer. men det kanske var det, det gör mig faktiskt inte så mycket. Talat. Jag tycker det är bra att de slutar i så fall. Uh, jag blir nästan glad om de gör det, För jag tycker det är bättre att de... Nu har de gjort tre väldigt bra filmer. Stanna där. Låt dem föras vidare i Avengers. Eller vart nu de tar vägen. Liksom. Så håller vi på det. Sen om, det, om fem år någonting. Om det händer någonting. Och det kanske bryts ut till en fjärde film. Fine, liksom. Men för min del så räcker det faktiskt. Sen så tyckte inte jag att det var så jäkla... Jag tyckte det inte det var så avslutande Det de, de var hela tiden liksom glimten i och Typ att Som gjorde att det lämnades öppet så pass mycket ändå Så att det kändes som att det, var liksom, det går lätt mm. att ta jo, vidare jo. Det, det, det, liksom, det var ju inte det som menades Utan det var ju alltså att Det, det känns ju definitivt öppet Han kommer ju fortsätta vara Iron Man Så det är inte så att Nej men jag menar just för För du menar ju för Iron Man-filmerna mm. Jag tycker ändå att det känns öppet för att bli fler Men eh, om det blir inte det Ja, oh. det vet du fan. Vi får se Nej. Ja, um, men jag, som sagt, jag tyckte det var bra. Det, det var den bästa av de tre hittills, faktiskt. Um, och jag tycker om twisten de gjorde med Mandarin, utan att säga något mer, så tyckte mm. jag det var mm. kul. Mm. Mm. Och han i sig var ju väldigt bra, faktiskt, när man väl fick äh, träffa honom, så att säga. Så... Ja, kul. och Bra jord, framför framförallt. Men det som jag tyckte var extra roligt framförallt det var just att det var så mycket fokus på Tony Stark mer än, än Iron Man, kändes det som. Det var, så, det var mer autosuit-time än in insuit-time. Det var ju för att, för att äh, de har lite mer, äh, lite mer karaktär än liksom, det här typiska mm. flygomkring, skjuter här rädda dagen, utan det är lite mer hur är det med honom? Sen kanske det är så att om man räknar med nutrar som man är i Scarlet liksom, eller utanför, det är kanske är lika mycket, det vet jag inte. Men det var kändes som att, att man fi fick se mer av honom på något sätt. Betydligt mer än, än äh, andra filmer i alla fall. Äh, men äh, Vi får se hur det blir med Avengers. Det skulle bli kul att se dem för ihop det och så. Äh, men vi har ju ett par Marvel-filmer som kommer här emellan där också. Så det finns nog ingen som lider av att det saknas lite Iron Man under tiden. Men eh, vi kan väl hoppa över till dig, Norskas. Vad har du har ni sett? Vi nämnde det lite innan här. Precis, jag har ju varit och sett Pacific Rim i 3D. Mm. Och du ser det på något annat sätt? Nej, tyvärr fick man inte göra det här. Så. Nej. Mm. Så, men eh, det var en, en väldigt bra film, tyckte jag faktiskt. Eh, så... För de som inte vet att Pacific Rim handlar om så handlar det om jättestora robotar och monster. Lite Godzilla där över hela, sådär. Det är ju en sån där film som om någon frågar typ, aha, men vad handlar den om? Då är det nästan bäst att inte berätta, för det kommer låta så jävla uselt. Men om man väl sitter där så är det en känsla av att det kommer vara jävligt mäktigt ändå. Ja ja, det, det var ju det var ju intressant att se. Om vi tar lite kort på storylinen att... I framtiden så är det ett rift som öppnar upp ute i, i havet där monster kommer igenom. Och man måste bygga jätterobotar för att försvara jorden då såklart. Ja. ni hör ju den här, det låter folk liksom bara. Nej, det låter inget kul. Det, liksom, äh, det låter logiskt. Jag menar ja, stora för... monster, stora robotar. Det ja, ja, men man säger på det sättet, då är folk säga Okej, okay, men det har ju en lite, lite djupare storyline egentligen, anser jag i så fall, men eh, det är ju mycket karaktärsutveckling också av eh, de som är med. Eh, det är ju en liten hopp i tiden där, liksom fem år senare, hur går det nu? Eh, så det är lite där att det, det handlar om en, en av förarna till en av de här robotarna som kommer tillbaka och ska försöka hjälpa mot en sista kamp nu för att, liksom rädda mänskligheten så det är lite grann det hans utveckling och, och komma tillbaka och folk som ser ner på honom tänker liksom du är en färdedetting, du har ingenting här att göra så det är liksom att visa lite grann jag är bara nyfiken, man ser ju på trailer och så, för det är ändå jag sett att de liksom har de här stora robotarna som slår typ på käften på de där monstrarna mm. har de inga annat sätt än att slå dem? Eh, jo, de har, de har ju vapen Så de jag har ra ra raketer De har eh, det, svärd Och sådana där saker så Svärd? Fär. Självklart måste de ha svärd ju Det är, det är klart det är svärd, hallå är coolt, 200 meter jag. långa svärd har de gjort De har inte tagit för någon jätte Typ mega -nuk kanon Som bara mosar bort Allt på en gång så där. De, de Men de har stora mycket... robotar Då måste de ha ett stort svärd också jag menar, Skulle inte du ha det? Det lyser ju fånigt ut annars om du kommer en stor robot med liten kniv Du sig. Jag ska skära dig, du, ditt monster. Ska jag kutta dig, din gärm? that a knife? This is a knife. This <laughs> robot is a tanker. Precis. Jaha, men jag rekommenderar att du att den på bio eller på Blu-ray eller inte alls? Jag skulle rekommendera att se på bio. Det är en sak att sitta i hemmet då, men jag säger att man har ett väldigt bra surround-system sound surround system så kan jag rekommendera. För det, man ska ha liksom här fulla så att nästan skaka lite grann, för det, det ökar nog på känslan lite grann. Mm -hmm. som majoriteten får man ju se liksom när, de, när de är inne i roboten, då man ha att ska, stolen ska nästan vibrera lite grann för att kännas, jag är där. då. Men nu men börjar jag köra att jag tittar på det hemma och sitter på en stol och skakar lite. Men ifall du, ifall du börjar skaka lite grann? Om hela huset skakar, då Robert så. <laughs> Hint, han är tjock. Ja. ja. Det har lite konstig stämning. Här. Yeah. Jag jag jag har det jag har jag gör i alla fall, Robert. Du har en stor näsa. Stora <laughs> öron. Stora mm. fötter också. Men säg inte om fötterna blir så... Men, men det, om vi säger så här, det är intressanta karaktär och sånt. Och uh, det är ju gel så att uh, designen är ju lite som... Ja, lite... Pagla Bryn. -eskt. Ja, mm. precis. Så, uh, det, det känns ju lite grann väldigt typisk film för honom. Så. Vad kul, jag vill se den mm. faktiskt. Jo, det, du kommer nog tycka om den i alla fall. Uh, och sen har jag, var jag nu här nu i fredags och såg Elysiuma. Oh. Var den bra? Inga spoilers Alla dör uh, Nej, jo, den var so... riktigt bra tyckte jag uh, Faktiskt uh, Kort summering uh, Framtiden uh, uh, Resurser har gått åt skogen Allt rikt folk har flyttat ut till en rymdstation Ut uh, i yttre rymden Och folk försöker sig att Ta sig dit, med nedskjutna Så typiskt människor Liksom har flyfältet uh, På rymdstationen så har de så här super uh, Um, medicinska grejer, de lägger sig i en podd så kan de liksom bli hylade Medan på jorden liksom är det överbefolkning, inga resurser um, Så so. det, det, uh, det är ju en uh, politisk film i eller om om mänskliga rättigheter Precis som uh, hans, uh, vad heter han som gjort här? Uh, Neil Blomkamp, uh, hans förra film District 9 är också en politisk om apartheid Och det känns ju att den här också har en liten uh, sväng där också utop politiskt under... Känner du att den är lika stark som District 9 var? I, uh, i både story och, och, och framförallt um, alltså... Um... Jag skulle säga att den här är lite mer tydligare alltså på vad han vill ha sagt faktiskt med mänskliga rättigheter och sånt till skillnad från District, District 9 faktiskt. Det är alltså min åsikt alltså. Mm. Men det är ju det är en väldigt bra film alltså det är Väldigt bra skådespelare med i den. Uh, och jag tycker att de, alltså, de framhäver liksom det man de har sagt, alltså på ett diskret sätt, <går> på hur man vill se det uh, alltså Det är en väldigt simpel story egentligen att, att man vill ta sig dit för det bättre. Alla ska ha rätt till det. Så. Men, mm. uh, jag tycker jag det också väldigt starkt. Uh, det, det är alltså det är en politisk film dold under liksom en actionfilm, Men att det är ganska lätt att se. Över den biten, ja. Ja, vad kul. Ja, den, den ser jag faktiskt fram emot väldigt mycket att se. Och den släpper mm. i alla fall se i 3D. Så det är mm. fördel där, ja. Ja, precis. Uh, Matt Damon är väldigt bra. Och Jodie Fo uh, Foster, uh, ja, säger man vill. Men jag gillar inte henne i den filmen. Det finns andra anledningar till varför jag inte tyckte om henne i filmen. Så. Jaha. Hon sägs vara väldigt bra. Ja, men alltså, jag gillar inte själva karaktären hon spelade, därför i så fall... Men det ska fall. man ju inte gilla. Man Nej, jag typ vet. Det, det är liksom... Det är liksom att man bara... Åh, jag satt hela filmen och jag bara hoppas det händer dig någonting. Hoppas det händer dig någonting. Jag tycker inte om det. för Men har hon inte gjort rätt då? Är det inte så man ska Jo, det är, är ju rätt. Men day. alltså Ja, hon är bad Så man sitter man bara... Åh, gud. Dig, du jag är dröm, Fy fan, stryk. skulle få. det klart? Är inte det är samma sak som äh, hon från... Äh, Dredd från Judge Dredd-filmen också. Ja, precis. Ja Hon som. hon, Alltså. ja, henne ville man ju bara att hon skulle dö under hela filmen. Och, till, och spoilers! Hon dör. Jag vill bara snabbt ta Aliens på direkt ändå. Ja. Han som uh, spelar. Hudson. Hudson. Uh, heter han Hudson? Han som är en jävla cooperative. Jaha, du tänker på den? Nej, nej, nej. Ja, nej. Jag, jag sa fel. Du tänker på han som spelar av. Vad kul det är för folk att lyssna på det här när vi tänker... Vem han gjort Rainer. Paul Rainer. Vet det så Hur som helst, jag vet vilken du tänker på. Den där jävla fega järnan Ja, han är ju med i den här uh, Mad About You-tv-serien. Ja, han är ju stupkommitivare. Gammal, så upp komedi, gammal, gammal tv -serie, uh, romantisk komedi-tv-serie liksom... Uh, Tycker jättebra om honom den serien Så får han var med i Aliens Då är det liksom såhär Jag skulle döda den i Jag, ta, sa, här, utan, utan, jag skulle ta Så var ju betydligt tidigare Jag skulle ställa han utanför dörren Hos Alien Och bara säga, Varsågod Gör vad ni vill han Så länge det är väldigt Ja det gör väldigt Paul, då, Racer, det är Paul Racer Precis Jag bara det är liksom så här, man verkligen hatar det. Fast man älskar henne i annat så hatar man verkligen det han har gjort med den karaktären. Man bara, det här, det är bra skådespelare för man verkligen känner att jag skulle döda den igen själv. Så jag, jag tänkte, vi, om vi går tillbaka till Jodie Foster och den karaktären. Mm. Där jag har hört en del klaga på att hon är väldigt endimensionell. Som att man inte riktigt vet varför hon är så elak som hon är. Är det något du tänkte på? Eller? Alltså, när jag såg hennes karaktär, det enda jag tänkte var liksom, hon vill bara makt. Det... Det är, liksom, det är den enda agendan hon har egentligen mm. i den filmen. Hon har ingenting annat som... Det är allt hon visar upp och hon är väldigt simplistisk i liksom sitt utförande av rollen. Ja, okay. liksom Men det spelar mycket. väl ingen roll? Liksom? Jag menar hon vill ha makt. Okej, okay, det kan ju vara en grej. Hon är bad guy. Behöver du vara mer, eller? Egentligen inte vet säga, Det är en väldigt endimensionell karaktär. Fast det, jag tänkte bara just för... Det är som kontrast mot en film som försöker vara... Liksom verkligen säger någonting och så har de om, de, ja, men, om den nu är så en, en väldigt... Hennes roll är ju bara den här jag bryr mig inte om vad, rest, vad folket behöver utan att det här är liksom min åsikt, vad alla andra, brys, vad alla andra tycker mm. det bryr mig inte om, det är liksom den här muren som sänks ner att här är våran åsikt vad ni tycker håller utanför vi har på vårt sätt men det ska bli jävligt intressant att se Det, bra. det, är, inget, det är inget fel att en karaktär är endimensionär På det sättet nej, nej för att hon ska ju Det är ju den, det är den typen av Där de vill ha fram liksom, att de, de Övre skikten av vårt samhälle, de bryr sig inte om Vad som händer i den lägre skikten att det, är liksom, det, det, det existerar inte för oss För vi lever i våran lilla Bubbla att Hur ni mår och sånt, det, det rör sig inte oss För att det, det kommer inte upp till våran yta det är ju där, det är ju, mm. det är där hon ska fram framhäva Men det är lite irriterande att se sånt för man, man, man sitter åh gud här och bara gus, jag, Men så är det ju rent mänskligt Att de flesta tror... känner liksom. jag, har, jag har en fråga då har jag Tror mm. du att om någon från det här översiktet I, vår, alltså, i våran värld då, Tror du de skulle sitta där och, och tycka samma sak som du tycker då skulle de sitta där och jag att de är henne? Alltså, eller skulle... Jag hoppas att de inte skulle göra det. Utan att de då ser att det här är ju inte rätt. Men ifall de sitter så här att jag, ja, jag håller med henne. Det är då man ska ta ut dem på bakgården och spöra dem ganska ordentligt. Sådär. Med Demokrati! Visst, jag. Yes! <laughs> Starka årsikter. Starka årsikter. Utan slåsskiten nu då. ja. vad ja, fan. Demokrati på högsta nivå här Du hade mig fram tills du skulle stå skit Ja ah, nej men alltså Ifall de inte kan se liksom att det här är fel Då bör de få lite strik alltså. Det borde vara ett test så här, om, de, om de borde få vara politiker högt upp Så här, så borde det vara ett test se på, en här, på en sån här film och, och håller de inte med Att den personen är The bad guy Liksom, de håller med hennes åsikter och så då, då borde de inte få vara där uppe I, i de höga politiska kretsarna liksom. Jo, precis uh, Jag tycker det är också kul för En av uh, The Bad Guys Spelas av, uh, eller Han är i filmen så han Sydafrikan, vilket är ännu mer roligare För det är, då är det återigen till apartheid till, alltså, till föregående film för att det, det kom, kommer väl från Sydafrika också. Precis. Det. Och eh, man hör ju ganska tydligt att han är sydafrikan. För han tar och pratar, alltså använder uttryck som är afrikanska och sjunger en sång på afrikanska eller sydafrikanska då. Eh, så det är ganska. Det är en liten en niche till hans gamla filmer. Eh, så han försöker, mm. han försöker binda ihop dem på ett sätt liksom att de ska ha en röd tråd, ja. Precis, och det var ju så alltså där som var med just i District 9. Ja. Mm. Um, även uh, Knas Boll med uh, Murdoch. Vad heter han? i uh, AT. man inte vet vem, vem den här skådespelaren är. Yep. Nice. Men uh, bra. Jag tycker faktiskt vi gör så här: att vi tar runda av hela dagens podd nu. Um, lite snabbt så där. Jaha, vad Max och jag har sett spelar ingen roll. Alltså. Nej, men ni hade ju inte sett något. Nej, men jag skulle gärna frågade, i alla fall vilja bli frågad i alla fall. Jag frågade dig innan, du hade sett serier. som ja, men... Ja. Och, och, och vår käre Max, han har nog inte sett annat än Youtube-klipp på Final Fantasy 14. Så, <laughs> <laughs> <laughs> so, we bid you farewell, and we will come back very, very soon. And I Don't would like to buy a also. hamburger. What did you say? I would like to buy a hamburger Åh oh, gud det, här kommer, det kommer att vara ett par timmar kvar här nu Jag vill like to buy a hamburger hamburger <laughs> yes. Hur som helst Vi kommer att vara tillbaka nästa vecka förhoppningsvis Med ett fullsmäckat Och underbart Fläskigt avsnitt Bara lite, är lite info från Gamescom Förhoppningsvis hoppningsvis för har ju några roliga Fan, och Gamescom Nyheter oh, Fine Fancy 14 Nästa vecka äh, Final Fantasy Fri podcast där. Det, det kommer eller... bara vara Jag och Max I nästa podcast Så vi kommer bara prata Final Fantasy ja. Fredrik ja, det som... Fredrik Det är du som lägger upp På våran äh, iTunes och allt sånt där Eller hur Så De kan, ju, de kan spela in en del Men det kommer aldrig komma upp så där. Ja, det måste ju gå igenom mig först men... Precis F Fjäska hos Fredrik Och med det sagt Tack för idag Not at all.